A VÁRKASTÉNY Hideg szürkeköt feküdte meg a tengert. A motoros erősen berregett, és órával feltúrta a csendes vizet. Hughes felügyelő buszmusan fordult Stone őrmesterhez, aki a kormány kezelte. – Még szeretse, hogy ilyen nyugodt a tenger. Ha a hullámok volnának, sohasem jutnánk el a szigetre. – Akkor nem is indulhattunk volna el, mondta Stone határozottan. Épp eléggé ismerem erre felé a tenger. A legnagyobb hajók is könnyen bajba kerülhetnek a part közelibe. Rengeteg a víz alatti sziklai zátany. Azt mondják egy viharos estén négy hajós a Blake-sziget mellett. Tehát alig fél mérföldnyi le tőlünk, mondta Hughes. Az öreg ember bólintott. Úgy az a szürke vonal a Blake-sziget, sőt, már a kastélyt is lehet látni. Stone gázt adott. Jóks tovább bámulta a közelgő szigetet és a komorkasté. Húcsa hm, hely. Bolondok voltak, akik erre a szigetre építkeztek. Az egész szigeten nem látok egyetlen fát, sőt, még bokrot sem. Csupa szikla, dörmögte az őrmester. A régi kalózvilágban jó szolgálatot tehetett az ilyen sziget, de ma már nincs semmi értelme. A lót mégis ragaszkodik a szigethez, jegyezte meg a felügyelő. Őszintén szólva, az a história, amit a Lord levélbe közölt vélem, annyira fantasztikus és valószínűtlen, hogy ha nem tudom, mit képzeljek az egészről. Bolinbrook attól rettek, hogy a mai napon egy oroszlán megöli, és ezért folyamodott a rendőrség védelmiért. A szőrmester a fejét csóválta. Húsz széve vagyok, rendőr, de ilyen badalságot még nem hallottam. Azt hiszem, amióta a világ, világ, Hú, soha sem került még eleven oroszlán a blék <gül> Még döglött sem, <gül> nevetett Hughes. De röviden elmondom, hogy mi van a Lord levelében. Nem állt, ha maga is tisztában van az előzményekkel. Pontosan egy évvel ezelőtt, tehát 1939. április 13-án valami csepű rágó megjósolt a Bollingbroknak, hogy a mai napon egy oroszlán megöli. Navátséges komédia, mondta az őrmester. Az. De a lord annyira hisz a jóslatokban, hogy már a végrendeletét is elkészítette. A londoni lakást is azért adta fel, mert nem akart olyan városba maradni, ahol oroszlánok vannak. Oh, az állatkertbe! Oh, így gondolja fel, felügyelő. Természetesen, de Bolingbruk barátunk nyilván az állatkert vasketreceit sem találta elég megbízhatónak, mert ide költözött ebbe a régi kastéba. Itt igazán nem fenyegetik az oroszlánok. <gül> nevetett az őrmester. A motorcsónak egy sziklás bekötött ki. Nem volt éppen könnyű feladat a sárkányfogakhoz hasonló szírtek között a motoros bekormányozni a védettőbőlbe. Hughes felkapaszkodott a meredek sziklákon, és az őrmester követte. A reggeli ködben a Bowlingbrook kastély komoran magaslott fel előttük. Sötét kövekből épült falaival és őtornyaival szinte árasztotta a középkori hangulatot. Azt sem lett volna meglepő, ha valamelyik toronyban egy alabárdos őr jelenik meg, és hangos kürtjellel köszönti a közeledőket. A hatalmas kapuhoz lépcső vezetett fel, melynek két oldalán omladozókő sárkányok tátották a szájukat. A főcinti rész magas, kultikus ablakait zöld repkény fogta körül. Az ablakon erős vasrács volt. Keskeny út vezetett a lépcsőhöz, ahonnan át lehetett pillantani az egész szigetet. Kopárabb, vígasztalanabb környezetet nehéz lett volna elképzelni. A növényzet teljesen hiányzott. Mindenütt roppant sziklák hevertek rendszertelenül egymás hegyén hátán, mintha egy szeszélyes óriáshaig volna el rossz kedvébe a kastély körül. Hughes megrántotta az údivatú csengő fogantyúját. Kis idő múlva az ajtó feltárult, és egy öreg szóga jelent meg a küszöbön. A Lord már vár minket, mondta Hughes. Az öreg reszkető sem bólintott. – Miért ostansanak utánam fáradni a könyvtárszobába? körül körülnézett a tágas halba. A mennyezetet vastag és megfeketedett gerendák tartották. A helységet csak gyéren világította meg a magas ablakokon szűrődő fény. Az emeletre vezető lépcső karfája elveszett a fél homályban. Az öreg lépcső gyanúsan recseget ropogott a három férfi súlya alatt. Stone őrmester fellélegzett, amikor végre felértek az emeletre. Hosszú, szinte vég nélküli folyosó következett. Hughes önkéntelenül is arra gondolt, hogy éjszaka nem lehet valami gyönyörűség végig menni a sötét folyosón. A töltyfa padló minden lépésnél nyikorgott, és a sötét burkolattal ellátott falak visszaverték a cipők baljóslatú nyikorgását. A folyosó végén egy párnázott ajtó tárult fel. Hughes és kísérője beléptek a könyvtárszobába. A falakat körös körül magas könyvállványok borították. A helység közepén a dúsan faragott íróasztal mögött egy fehérhajú emberült. Markás arcán mély ráncokat szántottak az évek. Magas alakja kiség görnyetnek látszott, amikor felemelkedett a helyéről. Hughes felügyelőhöz van szerencsém? Az vagyok. A lót hosszú, ideges ujjai halkam koppantottak az íróasztalon. Parancsoljanak helyet foglalni az urat. Hughes alaposan szemügyre vette a kastély különös urát. Brock Lord 55-60 év körüli férfi volt, haja csak nem egészen megőszült, de az óra fölött teljesen összenőtt szemöldöke, fekete maradt. Hughes egy ideig nem tudta levenni tekintetét a Lord fekete szemöldökéről, és önkéntelenül is arra gondolt, hogy a babona szerint az ilyen emberek erőszakos halállal halnak meg. – Az előzményeket megírtam a felügyelő úrnak, szólalt meg a Lord. De azért nem árt, ha szóbelileg is beszámolok arról a furcsa jóslatról, amely teljesen tönkretette az életemet, és elrabolt az éjszakáim nyugalmát. Elmehet, Wilkins. A felszólítás az öreginasnak szólt, aki még mindig az íróasztalnál állt. A lór csak akkor folytatta, mikor az ajtó már becsukódott a távozó után. Nagyon régi időkre kell visszamennem, hogy teljesen megértessem az urakkal jelenlegi lelki állapotomat, és azt az okot, amelynek következtében irányi jutottam. Idás van ötven év annak, hogy egy vén cigányasszony a tenyelemből jósolt. Azt mondta, hogy óvakodjam az állatoktól, különösen az oroszlántól. Talán mondanom sem kell, eleinte nem vettem komolyan a jóslatot, de mégis évekkel később, amikor egy afrikai vadászatra meghívtak, az utolsó pillanatban lemondtam a meghívást. Önöknek talán furcsán hangzik ez, és voltak napok, amikor magam sem tudtam kellően megmagyarázni viselkedésemet. Az évek folyamán azonban egyre ijesztőbb méreteket öltött a vadállatoktól való írtózásom. Természetesen az oroszlánoktól féltem a legjobban. Messze elkerültem az állatkertet, és soha nem jutott volna eszembe elmenni olyan helyre, ahol aroszlánok vannak. Az írtózásom azonban pontosan egy évvel ezelőtt vált rögeszmévé. <kül> Amint látják, teljesen tisztába vagyok betegségemmel, de azt hiszem, a helyemben más ember is őrület határára került volna, ha olyasmi éri, mint engem. Egy évvel ezelőtt az unoka öcsémmel betiltem egy kis vendéglőbe. Egy jós jött az asztalunkhoz. Ezt a tényt különben már a levelemben is megírtam a felügyelő úrnak. Hughes bólintott, és a Lord kis szünet után élénkebben folytatta. Azóta nincs egy nyugodt percem. Elképzelhetik az urak, hogy milyen lelki állapotba hagytam el a vendéglőt. Ez a púpos ember, akit az unoka öcsém Hiláriusz néven emlegetett, megjósolta, hogy a mai napon oroszlán fog megölni. De az őrültség... Szalad ki szinte véletlenül Stone őrmester száján. Aló leírhatatlan pillantást vetett az őrmesterre. Talán az, de ki biztosít engem az ellenkezőjéről? Átköltöztem ide, a régi családi kastélyomba, abban reménybe, hogy itt biztonságban leszek. Az oroszlánoktól minden esetre, jegyezte meg Hughes. Emberi számítás szerint tehát mindent megtettem biztonságom érdekében, folytatta a Lord. A sziklasziget csak hajóval közelíthető meg, és valóban a sósgonosz játéka volna, hogy egy állatseregletet szállító hajó éppen valahol a közelbe szenvedne törést. Azt hiszem azonban, hogy ilyen véletlenek talán mégse fordulnak elő az életben. Hughes elmosolódott. Erről biztosíthatom lordságodat. Manapság igen ritkák az állatseregletet szállító hajók, és errefelé soha sem közlekednek. A lord sóhajtott. Hát, nem csodálnám, ha bolondnak tartanának. Bizonyos mértékig az is vagyok, amíg a mai nap el nem telik. Ha majd a halba a nagy óra elütötte az éfelet, talán ismét normális leszek. Egyébként látják ezt az órát? A Brook család régi jelmondása van ráfestve. Minden per sebezhet, de az utolsó öl. Bizonyos tekintetben ordságod rosszul választotta meg a tartózkodási helyét. – szólalt meg Hughes. – Ezt a kastét igazán nem lehet szanatóriumnak nevezni. A lód ráncos arcán első ízbe jelent meg a mosoly. <gül> – hely. ezt én is tudom. Mégis szeretem. Az egész szigetet az elmúlt évszázadok levegője veszi körül. Azt mondják, hogy valamikor kalózok tanyáztak itt. Én sem tartom lehetetlennek. A várkastély eredetét nem tudjuk pontosan. Az északi tornyot állítólag a régi harcos vikingek emelték. A kastét a mai formájában az egyik ősöm 1714-ben építette át. Azt hiszem, az urak sok érdekességet fognak találni az épületben. Minden esetre egy körsétát teszünk, mondta Hughes, miközben felemelkedett a helyéről. Ismernünk kell a terepet. Ez most a legfontosabb feladatunk. A Lord bólintott. Well pontosan 12-kor ebédelünk. Az ebédre hívó gongszót az egész szigeten hallani lehet.